وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا نظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى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 na kumtakia salaama na salama kiongozi wetu nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwanza kabisa tuseme jazakumullahu khaira jamii'a al-ikhwa Allah ambao wamefanya musharaka katika Kutuletea khairi hii hii ni khair na ndiyo maana ndugu zangu mashaikh zangu waliyotangulia wamezungumza hapa kuhusiana na khiri hii kuakhirhi yapasa yatakikana kila yule ambaye atapata wasa akapata fursa basi ya mpasa aiende na kuitafuta khiri hii khiri ya kukusanyika katika majumba ya Allah tukanaasihiana katika majumba hayo tukakumbushana katika majumba hayo jambo la dini yetu hii ni khair mahdha yaani khairi ambayo ndani yake haina ni khairi nyeupe kabisa kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyetuambia مجتمعا قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نسلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده الحديث Mtume sallallahu alayhi wa sallam atueleza maneno ya wazi kuhusiana na kheri hii ya watu kukusanyika katika majumba ya Allah au nyumba miongoni mwa majumba ya Allah Wakawa watu wanafundishana ni kitabu cha Allah au ni sunna za Mtume alayhi salam kwa ujumla wanafundishana khairi Mtume sallallahu alayhi wasallam akaashiria ay akataja zile khairi ambazo zinapatikana kwa watu kukusanyika kama hivi katika majumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala Nazo ni kama hizo zilizotajwa katika hadith maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam biiznillah alkarim kabla ya kugusa chochote katika maudhu ambayo tumeikusudia na kuilenga ifike kwetu kwa ujumla napenda kutaja ile habari na kile kisa ilichotajwa na al-Imam Abu al-Fidaa Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika kitabu chake cha tarikh Al-Bidayah wa al Imam huyu ametaja kisa cha bwana mmoja katika watu maarufu katika jahiliyah Alikuwa akiitwa Al-Asha Ibn Qais Ibn Tha'laba Huyu bwana alikuwa ni mshairi katika jahilia ni maarufu kwa wao Aliposikia tu kwa pale Makka kuna bwana mmoja amedhihiri anaitwa Muhammad na huyo bwana amekuja na dini. Dini yake ni Uislamu. Yule bwana akafanya safari. Akafunga safari yeye kutoka miji ya kwao miji ya al huko. Akilenga na kumkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakati amekaribia tu katika mji wa maka Makuraishi wa Kamnasa huko pembeni mwa mji huko. Kwa sababu ni mtu maarufu, mshairi maarufu kwa wao katika jahiliya yao. Makureishi wakamnasa huko. Hao wenda wapi bwana? Akaeleza Mimi ninamkusudia Muhammad. Na makureishi kwa wakati huo ukiwaambia tu kwamba wewe umemkusudia Muhammad basi watafanya kila namna wawezavyo ili mradi wewe urudi bila ya kukutana na Mtume sallallahu Alaihi wasallam kwa namna yoyote yani wao wanahakikisha wewe usikutane na Mtume alayhi salam kwa namna yoyote ile ambayo wataiweza kama wana uwezo walikuwa wanaweza kama wana uwezo wa kutoa mali wakurudishe wewe usikutane na Muhammad watafanya hivyo. Lakini ukiwa mtu dhaifu dhaifu hivi, yani sio mtu maarufu kwao, hata kukupiga pia. Watakupiga, utambulia kibano na utarudi kwenu bila kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaza huyu bwana akaeleza lengo lake. kuwa yeye anakusudia hasa kukutana na Muhammad. Makuraishi wakamwambia Huyu bwana huyu anaharamisha zinaa. yeye akawaambia na umri huu mimi maana ni mtu mzima yeye alikuwa na umri huu mimi zinaa wapi na wapi hebu niachee ndimkukutane naye kama ni zinaa mimi sina haja na zinaa mambo ya zinaa kwa sababu umri umeenda wakamuongezea jingine wakamwambia huyo Muhammad huyu anaharamisha pombe Yaani wanamuekea vile, vile vikwazo ili mradi ikiwezekana asikutane naye tu. Uyo Muhammadi unem lengo naye mkusudia anaharamisha pombe. Alichoeleza Kambia kwa mtu mwenye akili kwa mtu mwenye akili pombe si kitu bora. Kwa mtu mwenye akili yoyote yule. Pombe si jambo la kuendekeza. Kwa mimi kwa sababu na akili zangu pombe na mimi mbali kwa mbali kabisa niachi heli nikamwone Muhammad wale bwana wakamwambia hivi baada ya kumpa huja nyingi lakini mwisho wakamwambia sasa Ebu tukukusanyie ngamia sisi tukukusanyie ngamia alafu wegeuza rudi kwenu na utajiri yule bwana akapooa wa hapo kwenye mali eh mali zuiyina linasi kubu shahwat minan nisaa wal banin wal qanatir al min al dhahab mali fitna kubwa sana bali Allah subhanahu wa ta'ala amyaashiria haya kuwa mali ni fitna ya moja ya mbili alipotajiwa habari ya mali akamwambia leti makuruisho ukachangana ukakusanya ngamia akamkabidhi yule bwana pale, pale pale akagiuza safari ya kwao leo insha allahu taala tutazungumzia katika madaa yetu hii kitu kimoja tu ambacho tumeona ebu tugusie hilo huenda baadhi yetu wakazinduka huenda baadhi yetu wakabadilisha mielekeo na mienendo nalo ni jambo mawani'ut tariqi ila Allah ndio mahudhu wetu leo biidhnillahir rahim vizuizi vya njia vizuizi vya ile njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala Ifahamike ndugu zanguni njia ya kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni njia yenye vizuizi vingi sana bali kama hauko makini ni mtu ambaye Allah haja kuwafikisha unaweza ukateteka na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa unajua kuwa hii ndiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala Yataka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabat kwa hivyo yetu kwa leo insha Allah ni zile mawani'u tariqi ila Allah vile vizuizi via njia ya kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zanguni ni la kutaja vizuizi vinavyomzuili mtu kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hili swala ulama wamelitaja sana wamezungumza maneno ya haki kwa ufasaha wake kwa uhodari wake lakini sisi tuta tutagusa gusa tu kwa sababu hatuna ufasaha kama ule ufasaha wanachooni hatuna ilmu sisi kama ile ilmu walionayo ahalu ilmi wakizamia katika jambo wakataja jambo basi linakuwa wazi mno sisi hatuafiki bwana lakini kama alivyosema ishehi wangu aliyonitangulia hapa kuajikosekana maji basi hata mchanga pia utakaa badala yake kwao biiiznillah alkarim tutayataja haya leo ili watu wafahamu kizuizi cha kwanza kizuizi cha kwanza kabisa kinachomzuilia mtu asifuate njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pale ahalu alilm waliposema kutaja katika hivyo vizuwizi wanasema hunaka mawani fi atariqi ila allah walthabati ala dinihi kuna vizuwizi ambavyo vya mzuia mtu katika njia ya allah subhanahu wa taala vile vile vinamjua mtu Kuthibiti katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala bali mara nyingine asisimame sawa hata kama anajua kwamba hii sawa mara nyingine asisimame sawa katika mstari wanachuoni wanasema moja katika vizuizi ni ile ittiba'u Alhawa mtu kufuata matamanio mmoja katika kizuizi wanachuoni wanataja ni kule kufuata matamanio yani wewe ukaendekeza matamanio yako ukayafanya ndiyo kipaumbele bali ukafanya wewe Kuwa hayo, hayo matamanio yako Ndiyo jambo muhimu sana hata ikafikia mahala maandiko yakisema hivi wewe wafanya hili Wakatazwa hili walifanya hilo ulilokatazwa hutaki kuachana nalo wewe waendekeza matamanio ya nafsi yako na Allah subhana wa ta'ala akatuambia wazi katika Qur'an aliposema afara'aita man ittakhadha ilahu hawa wiwaonaje muhamad jewa muonae muhamad yule ambaye ameyafanya yale matamanio yake kuandie mungu wake wadhallahu allah ala ilmi na allah subhanahu wa taala akampotosha juu ya ujuzi alionao wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi na allah akapiga muhuri katika masikio yake au masikio yake na moyo wake kwa maana masikio hata yaambiwe nini hasikii moyo hata usemene vipi haupeni haki Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika moyo wake na masikio yake kupigwa chapa na muhuri waj'ala ala basarihi ghishawa na Allah Subhanahu wa Ta'ala akajalia katika ile macho yake kuwa kuna vifuniko kuna kifuniko Faman yadhihi min ba'dillah ni nani atamuongoza mjeo huyu baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala afala tadhakkarun mbona hamkumbuki kila tukitaja jambo katika haya mambo ambayo ahli alilm wanayataja vile vizuwizi vya mtu kuzuiliwa katika njia ya Allah subhanahu wa kuna haja sisi kusimama kidogo alafu tukatoa mifano katika uhalisia kwa yale mambo ambayo sisi yatuzunguka katika jamii nazo billahi alaikum ndugu zanguni hivi katika sisi ni nani hajui ni nani hajui kuwa mambo ya laghwi mambo ya upuuzi na kipombavu ni mambo ambayo yanashughulisha watu bali ni mambo Allah subhana wa ta'ala katika Qur'ani haya mambo ya laghwi mambo ya kipombavu mambo ya kipuuzi nani hajui katika sisi kwamba haya mambo yapumbaza watu bali na kusudia kusema hivi ili tuwe wazi leo alhamdulillah tumekusanyika hapa alhamdulillah lakini nyinyi mnafahamu Watanzania kuna jambo nalielenea hapo mbele hapo mbele Na kuna baadhi ya watu tayari wameshughulishwa Yaani badala ya na kuisoma dini yake na kupambana na dini yake kuna baadhi ya watu katika waislamu wameshughulishwa na jambo hilo mpaka imefikia mahala baadhi ya misikiti ukiomba nafasi Bwana Hebu tuje tufanye kalima hata baada ya swala ya asiri waislamu hao akwambia bwana da kwa kipindi hiki wacha tu kwa kipindi hiki wacha kwanza haya mambo yapite kwanza yani tuwache kwanza haya mambo yapite watu waingie kwenye mambo yao alafu baadaye huko tutafanya dini au ivi ni nani hajui kwamba haya mambo haya fai. haya mambo yapombaza watu Yanakula muda wa watu wanapoteza mali zao na mengi katika mambo yasiyofaa yanafanyika katika mambo nani ajui leo utakuta waislamu tumezamia huko sasa mimi nataka niseme tu kwa yoyote yule ambaye amefuatilia ukweli katika mambo ukweli wa majambo atabaini wazi kwamba haya mambo endewa haya ni mambo yanakanushwa na sheria ya Allah bali ni mambo hayafai tuseme lugha hiyo nyepesi lakini kwa Uislamu ndio hao wakimbizana spidi hivi bali ikafika mahala kwa wakavunjiana heshima ikafika mahala Uislamu wa wakatukanana ikafika mahala kuna baadhi ya ndugu zetu wamepata majanga mazito kuna watu hawaswali nyuma ya imamu fulani kwa sababu huyo imamu yuko dhidi katika haya mambo tunayezungumza haswali yani wewe imamu wa CCM si mwingine imamu wa wapi watu hawaswali nyuma yani hawa watu wengine wataswali nyuma ya CCM mwenza huku na watu wengine wataswali nyuma ya lakini huyu wa CCM akisimama kwa maana swalisha swala ya jamaa kuna watu hawaswali waislamu wafikia hapo bali zaidi ni pale ambapo waislamu wanafikia mahala wanapigana muislamu na muislamu wanapigana kwa sababu ya hayatule yasema vita hasa ya jamaa hivi ni sawa hivi haya yanayofanyika ni sawa ninyi ni mashahidi wa nafsi zenu katika mambo ambayo yanajiri tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupwepesi na kutuondolea hayo yaliyo katika nyoyo zetu tusimame katika njia iliyonyooka kadhalika wanachuoni wanataja vizuizi chengine cha pili hicho wanasema wamin dhalika Alkibru kibru walghurur na miongoni mwe hivyo vizuizi mtu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kibri kadhalika kule kujiona utamwambia nini bwana Hili jambo hili ni sababu miongoni mwa asbab za watu kuzuwilika katika njia ya Allah Subhanahu wa ta'ala Ulema wanasema li'annahu ya'mi sahibahu kwa sababu jambo la kibri na jambo la kujiona linamtia upofu mwenye kuwanalo nalo wayusrifu anil lakini pia linamgeuza linamuondoa katika kheri jambo hilo eh? jambo la kibri na jambo la kujiona linamfanya mtu ule uoni wake si ule tena yani haoni lakini pia linamgeuza mjeo huyo kutokana na kheri au katika kheri na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema sa'asrifu an ayati na mtaziondoa aya zangu an ayati alldhina yetakabbaruna fil ardhi bighairi alha mtondoa aya zangu mtazegeuza mtaziondoa kwa wale ambao wanafanya kibri katika ardhi pasina haki wa ayatin la aya biha na wakiona kila aya hawaiamini au kila ishara hawaiamini wa inyaro sabila ar-rushdi la yatakhidhuhu sabila na wakiona njia ya uongofu hao wenye kibri hao wenye kujiona na kujivuna wakiona njia ya uongofu hawaifuati hiyo njia kwa maana wako mbali kabisa na hadi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mwongozo wa Mtume alayhi salam bali aya inaendelea wa in sabila alghay yattakhithuhu sabila na watu wa sampuli hii wakiona ile njia ya upotevu ndo wanaifanya kuwa njia hiyo kwa maana wanaifuata eh? lakini madhara haya yemitukana na suala la kibri na kibru mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kwa katafsiri aliposema al kibru batrul haqq wa ghamt innas kibri ni wewe kukataa haki ukaipinga haki na ukadharau watu hiyo ndiyo kibri yenyewe kwa hivyo jalia wewe ndugu yaku muislamu amekunasihi sihi katika jambo jambo ambalo weo uko akatokea muislamu mwenzio akakupa nasaha akakuelekeza wewe ukajifanya kibri ayu ukakataa ile haki iliyokuja basi fahamu kwamba weo una kibri fahamu hivyo vile vile jambo la kudharau watu ni kibri hicho yatakikana muislamu akiambiwa kwamba hili alifai akasimamishiwa hujja kwa hili jambo halifai basi atakikana muislamu aliacha jambo hilo na ule mujaradi wa kupinga tu jambo hilo Aambiwa huyu ana kibri ndio tafsiri yake sasa mangapi sitoyafanya alafu saha zapita lakini baada ya saha tuendelea nayo mangapi sasa wewe utatoka katika kibri wewe wakati mtume sallallahu alayhi wasallam Akaweka wazi kwamba kibri ni kitendo cha wewe haki hiyo ndiyo kibri yenyewe kwa munasaba sisi tutakikana tujiangalie vizuri maadamu tumeamua kufuata manhaji ya mtume alaihi alayhi wasallam ile manhaji watu wema waliyotangulia yatakikana sisi tugiangalie katika nafsi zetu katika shughuli zetu kadhalika kwa ahli zetu twenda sawa kwa sababu leo si ajabu ukamkuta mtu na jinasibu na uislamu lakini mambo anayoyafanya ukiambiwa ni yeye kafanya utakuja kushangaa si kuna hili haya mambo ya mipira haya tunao huko pia haya mambo ya mipira haya ikifika minasaba ya mipira basi kuna masalafi fi wao Masalafi hao. Masalafi wa mipira hao Ikisikika si fulani na timu fulani inacheza basi hawa hao masalafi hao hawaonekana ni msikitini bali ndugu zanguni kuna baadhi ya mabanda ya mipira ya kuonyesha hiyo mipira kuna baadhi ya mabanda yaambiwa hayo mabanda ya kisalafi ya masalafia kwa sababu wanaohudhuria maeneo hayo ni masalafi tu. au wengi wao ni masalafi yaambiwa ya lile banda pale ni mabanda ya kisalafi yale kwenye mipira bali chukweni kali hiyo kuna ndugu yetu mmoja yuko maeneo ya Dar es huko salafi huyo yuko huko anabanda hasa banda hasa la kuonyesha mpira banda salafi ndiyo na nasaha shafika kwake watu washazungumza naye kwa njia tofauti tofauti lakini bado sasa hili ni tatizo kwa sababu kama umefikia mahala ukakataa hili jambo la haki kwamba hii bwana ni lagawi, wewe wachelewesha waislamu wasiende kuswali swala ya magharibi au swala ya asili, wewe wachelewesha waislamu wewe yani wewe pia wachangia kama haki hii imekufikia na wewe unahitaji kuifanyia kazi basi fahamu kwamba wewe ni wale ambao Mtume alihislam amewataja kwamba wewe una kibri pia kwa sababu kibri ni kukataa haki na kudharau watu Sasa hii ni mifano iko katika jamii Kuna masalafi mipira Kuna masalafi wenye mabanda hasa mipira. Si tuseme tu masalafi hawa kama katika jamii yetu wapo watakikana waachane na mambo haya Ni mambo ya lagwi. na lahwi kama wapo katika jamii hizi kwa huko mjini huko tuwafahamu e, jamii hii hatuizijua huku. lakini huko mjini huko kuna masalafi wajua kabisa wakati wa mpira ukisikia timu imecheza timu fulani ah la bwana na mara nyingine magharibi safu zikapungua msikitini wapi mueleweo hivi jamaa anambia ah wapi bwana wewe uko wapi bwana unjui bwana sijui basi watu wa yani ina maana masalafi masalafi wameenda huko sasa ndugu zangu ni hebu pii kubalini haki pale inapotujia isije tukaingia tukawa miongoni mwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala akawageuza nyoyo zao wasifahamu maneno na wakawa mbali na haki tusikubalini haki zikija tusifanyie kazi